У білих, червоних і зелених вовняних беретах по бороди у тумані, вогко і сонно, з мушкетами на плечах, ніби рибалки з вудами до Дністра по рибу, брели ланцкнехти до своїх кондотьєрів. По дванадцять у ряд та по десять у шерензі вони ставали до своїх команд. Плечисті німчики кашляли, позіхали, сякалися, і в сторону Неливайкового табору навіть не дивилися. Жолкевський, як і завжди, видав їм платню за місяць наперед, і тепер їм нічого було поспішати. Ззаду, за лангснехтами, готувалися барабанщики з барабанами для команд під час бою. По боках, для прикриття лангснехтів від кінноти, з трьохметровими піками у панцирних руках шикувалися пікінери. Їхні мокрі туману шоломи біло полискували, як гусячі яйця. Від згрудженої посередньо Ливайківського табору кінноти відірвався вершник у білій сороці і поскакав на пагорб до гармат. Там він зіскочив з коня, скликав до себе гармашів, підійшов до крайньої відстепу гармати і став наводити її на табір Жолкевського. Поки він це робив, Гармаші, було видно, з кожного його руху не спускали очей. Та ось гармату Навів підніс до неї розпечену ключку. І вона ніби злякалась, відскочила йому під ноги, і ядро, не долетівши до першого ряду ланцкснехтів, врилося в землю. Тоді він підбіг до гармати, що стояла по центру, і став наводити на Жолкевського іту. І знову стрибнуло гарматне дуло, і друге ядро вибухнуло поруч із першим. Жолкевський похитав головою. Та це ще було не все. Разом з гармашами вершник перебіг до крайньої вже від Дністра гармати. І ось третє ядро розірвалося поміж першими тими двома. Ну і око з трьох гармат, з різних кінців, і в одне місце. Оце так пристрілка... Вигукнув Жолкеський і оглянувся на своїх полковників і ротмістрів Його бистрі очі зазолотіли від захвату А той на пагорбі про щось гармашами іще погомонів Стріпнув руками, крутнув головою Полою сорочки витер шию і вискочив на коня Та з пагорба не спустився, а на хвилину завмер у сідлі Дивився на польський табір Жолкевському здалося, що вершник дивиться прямо на нього. В його недоспані очі і молодими під вусом губами каже Жолкевському через степ. «Доброго ранку!» «Дзінь добрий!» – відповів Жолкевський йому. Тепер Жолкевський не сумнівався. Той вершник був северин Наливайко. Битва почалася. Наливайко ударив з гармат по Жолкевському ще раз. Жолкевський по ханові, а хан по Наливайкові за годину все змішалося і стало вже невідомо, хто кого бив, тікав чи перемагав. Минулої зими, якраз на Різдво, сотник надвірної сотні князя Василя Острозького, Северин Наливайко, з двома своїми товаришами приїхав з острога додому в гусятин, взяв благословення батьків і заслав до своєї нареченої галі, сватів. Зима того року видалася глибока. Останніми трьома тижнями мало і понамітало так, що гусятин засів у снігах не те, що по вікна, а й по димарі. А ті хати, що стояли понад збручем унизу, позаносило із димарями. Там, на тому кутку, за завіяло геть і зайці бігали по вишнях, по грушах та яблунях. Вони вечеряли яблуневими над снігами вершками, наїдалися ними від пуза, волю і тільки того, що нещадрували. Люди, мабуть, відчували, що будуть такі сніги, і перед тим як захуртечило, загодя подбали про коней і прокорів, свиней та овечок, понаносили в стайні сажі, кошари. Сіна і буряків, Намішали висівок, Одне слово, Понаставляли худоби, всіляких харчів і піла. Не забуло й про себе, Бо з-під снігів на Різдвяний Той вечір з гусятинських димарів, Чорніючих і поодиноких, Яких чудом не позамітало, Витікав дух калачів Та грушевих узварів. З димарів пахло запеченим ясом, Вудженими на вишняку Ковбасами, і вовки, що відтепер не обминали гусятина, а ходили над ним пішки, встромляли у демарі носи і нанюхувались до почамріння. А після всього, ніби в якомусь чаду, вовки задрали над тими ж демарями морди і тоскно вили, плакали так, що їх жаліли не лише сховані під снігами люди, а й висіяні зверху над ними різдвяні зорі. Робити на свята було гріх, і через те ніхто з гусятинців відкопуватись і не збирався. За білими святковими столами в натоплених хатах люди сиділи та дослухалися. Чи хто ще щедрує? В декотрих сім'ях щедрували самі. Чоловік – жінці, дід – бабі, а діти – так ті, що батали усім. Або ж виспівували сім'єю, гуртом і обдаровували самих себе горіхами, стрічками, грішми та частувалися чарочкою. Де живуть Галя з матір'ю, Наливайко, звісно, знав, але тепер ні він, ні обидва його тутешні свати у горошкової хати знайти не могли. Її, як і увесь над збручим куток, закидало снігом. І аби хоч який-небудь знак, приміром, якесь височеньке дерево, Скажімо, верба чи тополя ніде нічого Самі яблуневі, обгризані зайцями Вершечки та ті ж пример бубки У їхні же і слідах Кругом денекинь З синіми іскрами мерехтіло біле морозяне повивало І лиш далеко-далеко низькою чорною биндою Лежав за збручем ліс А поруч – Перед очими під ногами полагкотіли снігові горби. Під ними і попритихали теплі надихані хати. коли неколи то зблизька, то десь крізь глибоку снігову, тощ, неясними, нерозбірливими голосами пробивалися з хат різдвяні прихмелені пісні.